Yəni, həmin o qabrğanın altından rahatını o tərəb bu tərəbə keçirdi. Yəni, o üzvür nəhəniyədə böyük bir balıq olub. Və müsləmanlar yəni, bu dövüşü gedəndə heç bir yəni, düşmən görmürlər, yəni qabalan işçə çıxmır və onu irə yəni, qaydılar gəri və iki həftindən sonra müsləmanlar qaydılar gəri və gəlib yəni, Peyğambar səsənləməyə xəbər verirlər ki, bəs, biz belə bir şey gördük və Peyğambar səsənləm deyir ki, Allahın sizin üçün çıxartılıq bir nəyvəti yiyin. Yəni avata onun üstünə çatmışdı və sizə yed. Və deyir, də varsa, yəni ondan qalıb sizə verin, biz də yeyək. Və də bəzən peyvomasam gətirdilər, yəni ondan kəsib, yəni quritmişdirlər həmin heyvandan, gətirib peyvomasam verirlər, peyvomasam da ondan yeyir, həmin o heyvanatınla. Ay hə, götürmüşük, bəli. Və bu hadisə də Qədeviyə sülhündən qabaq olur. Yəni dediyimiz bu hadisə Qədeviyə sülhündən qabaq olur bundan sonra Yəni bu hadisdən sonra Peyğəmbər s.ə.m. müşriklərlə sülh bağlayacaq və gələn dərsimizdə inşallah Hədəybiye sülhünə danışarıq. Bismillahirrahmanirrahim. Əlhamdülillahi rabbil alamin. Vəssalatu vəssalamu əla rasulillahi, nəbiynə Muhamməd və alihi və səhbihi və men təbəəhum irsən iləhəmətin ammə ba'd. Bel inşallah bu dərsimizdə Hədəybiye sülhü haqqında danışacağıq və əshabı mədnə şəhərinin çıxırlar və Məkkəyə tərəf gedirlər ki, ümrə etsinlər. Və bu da Hicrətin 6-cı ilində Zülqədi ayında olur. Zülqədi ayının 1-ci günündə Peygamber səməli əshabı gedirlər Məkkəyə tərəf ümrə etməyə. Lakin Peygamber s.ə.v ümrə etməyə gedilməyə baxməraq, qorxurdu ki, Məkkələr, yəni Qurayşlər onlara hücum edərlər. Yəni, onlar üzrə hücum edərlər. Və onun elədə Peyğəmbər s.ə.v bütün Ərəblərə, yaxınlıqlar, bütün qəbirlərə hamısına elan etdirir ki, bəs, mən ümrəyə gedirəm. Məkkəyə təkdə ümrəyə gedirəm və hamı gəlsin, yəni kim gələ bilirsə hamı gəlsin. Hə, hamıya xəbər verilir. Və hamısını Peyğəmbəsən qorxurdu ki, onu Məkkəyə bıraxmasınlar. Onun elədə çalışırdı ki, Yəni, onunla gələnlərin sayı çox olsun ki, onları Məkkəyə bıraxsınlar. Yəni, görsünlər ki, bütün qəbirlər gəlib və onları Məkkəyə girməyə icazı versinlər. Lakin, bəzi ərəblər, yəni bədəvi ərəblər, hansısa ki, kəndlərdə, yəni çöllərdə yaşadırlar, onlar Peygamə s.ə.vələmin yəni, bu yəni, xəbərinə o qədər əhəmmət verməyib gecikirlər. Yəni, Peygamə geri qalırlar və onunla çıxmırlar və Peyyəməz səhələm yanında olan mühacir və ənsarlarla yola düşür və bəzi ələb tayfalar gəlib onların yolda qoşurlar və Alat-ı Hala, yəni, Qur'an-ı bu haqda, Fəqq suresinin 11-ci və 12-ci aylərində bizə xəbər verir 13 ci aylər, oxuyun 11-i və 12-ci aylər Teməli, Alat-ı Hala ki, Yəni səninlə səfərə çıxmayanlar, yəni sülh sənin gedəndə yola çıxmayanlar, o bədəvildə ərəblər deyəcəklər ki, biz bizim malımız və övladlarımız, yəni ailəmiz bizim başımızı qatır və sənin yanına gələ çata bilməmişik. Və sən Allah üçün, Allahdan bizim üçün bağışlanma diləyə, o mələklərlə onlar, dillərə deyirlər. Yəni onlar dillərlə deyirlər, dillər, lakin qəlblərində başqa şeyə gəlməmişlər. Hər Allah sizə bir zərrə bir xeyir vermək istəsə bu işdə Allah bir şeylə kim mani ola bilər? Bəli, Allah sizinlə etdiyinizdən xəbərdərdir. Yoxsa, yoxsa siz elə cümlan edirsiniz ki, Peyğəmbər və müminlər bir daha əliyyərinə qayıtməyəcəkdirlər. Bu, sizin ürəyinizdə hoş gəlmiş və siz Allah sahəsində pis şirkiyə düşümsünüz və sizə məhdudə səhid etmiş bir qoyun buldunuz. Bəli, yəni, Allah ta buyurur ki, yani, onlar da elə bilirlər ki, elə fikirləşirlər ki, Peyğəmbər səhəbələrlə çıxacaqlar və bir daha dəri qayıtmazlar. Yəni onlar yəni Qurayshın qabancına məğlub olub həmsa hərək Yəni bunun qorxusundan onlar peyğəmbər sallalləmin həmin döyüşə gedəndə peyğəmbər sallə çıxmırlar. Ya yəni, həmin sülhə gedəndə peyğəmbər sallə çıxmırlar. Və mücahid təfsir alimlərindən böyük təfsir alimlərindən də Deyir ki, Al-Ətalanın bu ayədə dediyi Ərəblər, yəni kəndi Ərəblər Cuhaynə və bədə Muzeynə Cuhay və Muzeyna adlı qəbilələrdir. Yəni bu iki qəbilə peyğəmbərə çıxmamışdır və bunlar da böyük qəbilələr izlər. Və başqa bir rəvayətdə gəlir ki, o qəbilələr Banu Bekir və Muzeyna və Cuhayna. Yəni Ubrə vəxtda Banu Bekir qəbələsi əlavə olunur. Və rəvayətlərdən belə başa düşülür ki, müsəlmanlar özləri silah aparmışdılar. Yəni həmin bu sülhə çıxanda onlar özlərinin ehtiyat silah götürmüşlər ki, əgər onlara hücum olsan, onlar üzərini müdafiə edə bilsinlər. Və rəvayəcədə deyirlər ki, burada, yəni Peyğəmbər s.ə.v. onun əsabının sayı 2400 nəfər olur. 2400 nəfər, nəfər müsələmanlardan bu yəni, səfərə çıxırlar. Və Peyğəmbər s.ə.v. əsabı ilə gəlirlər, Zülhüleyf edilən yerdə, yəni, hindi mədənədən kim gedirsə həccə, və orada hamısı ehrama girirlər. Yəni, Peyğəmbər çünki Peyğəmbər s.ə.v bu yerdən ehrama girmişdir. Yəni, həmin yeri gələndə orada hamısı ehrama girirlər. Yəni, yalnız ehram paltarını giyinirlər. Və Peyğəmbər s.ə.v bu yerdə, ehrama girilən yerdə 70 dənə dəvə nişanlayır ki, bunlar hamısı, yəni, qorban kəsiləcək, 70 ədə dəvə. Və Peyğəmbər s.ə.v bu vaxtı, yəni, onlar ehrama giriləndən sonra bu ibn-i Sufiyyən Əl-Xuzayn adlı bir nəfəri Qureyşləri yanda göndərir ki, qoy etsin, orada nə xəbər var, onu getirsin. Yəni, görür Qureyşlər bu xəbər işləndə nə deyəcəklər. Və sonra Peyğambasın səsələm öz yolunu davam edir Məkkəyə tərəf. Rauhədiyan yeri gəl çıxanda, Peyğambasın səsələmə xəbər gəlir ki, bəs, yəni, düşmənin artıq xəbəri var və düşmən, yəni Məkkələr, Qureyşlər artıq bu hadisədən ürəklər çıxılır. Yəni, Allah bu hadisəyə yəni, qarşı çıxırlar, yəni Peyğümməsələm Məkkəyə gəlməsinə və Peyğümməsələm bu axt onların qarşısına bir dəstək göndərir, sahabələrdən bir dəstək göndərir və onların yəni, aralarında Əbu Qatədə Əl-Ənsari məşhur sahabi da var idi və həmin bu sahabi, Əbu Qatədə Ənsari sah adlı sahabi, ehrama girməmişdi ehrama girməmişdir, yəni ümrəyə girməyir, lakin yani, pevma sınıfı gedirdi. Və bu vaxtda həmin sahabi yolda gedəndə, yani, çünki birisi ehrama girməndən sonra o, o vurmaq olmaz, yani, cedə, ehrama girdikdən sonra o vurmaq olmaz, haramdır. Və bu sahabi ehrama girmədiyini görə, görür ki, çöldə bir vəhşi eşey var. Yəni indiki o zolaqlı heyvan var zebra, onunla yani, çöldə bir vəhşi eşey var. Və həmin sahabi Əbun Qatəzə radiyallahu anh, hu, yəni bu məşhur hədislərdə gəlir, həmin o vəhşi eşşəyi yəni ovlayır, tutub öldürür və onun yanında olanlar, onu yəni ona heç kömək eləmirlər, yəni orada olan başqa sahabilər, kimlər ki, Ümrəy Hazrəşinə, yəni, Ümr yəni ehrama girmişdilər, onlar həmin sahibiyə kömək eləmirlər. Lakin o sahabi ov ovlayandan sonra gəlirlər hamısı yeməyə, eşşəyin yeməyə, hətta Həmin səhabələri ki, məndə oğlanlara kömək eləmir, düzündür hamı gəlirsiz yeməyə. Lakin yəni həmin səhabələrlə onlar yeyirlər, əşrətlər də birazını saxlayırlar. Və Peyğəmbər sallallahun görüşəndə, çünki onlar qoşunun qabağına gəlmişdilər, Peyğəmbər sallallahun aleyhi vəsəlmənin qabağına gəlmişdilər. düşmən gəlsə, birinci onlar görsünə düşməni ki, Peyğəmbər sallallahun xəbər versinlər. Sonra Peyğəmbər sallallahun aleyhi bir Quyunun yanında gör görüşəndə onlar Peygamber sınavına xəbər verirlər bu hadisəni ki, bəs-bələ bir şey oldu və aramızda böyle söhbət olub və Peygamber sınav sahabilə icazə verdi ki, o nətinə yesinlər və deyir, yəni qalanını da versinlər ki, burada olanlar da həminətdən yesinlər. Yəni, bunu göstərir ki, əgər ehramlı olmayan adam öldürsə bir heyvan, o bulsa onu yemək olar və bu məşhur revahiyyətdir. Möqdəfi qarınları bu məsələdən çoxlu məsələlər yəni, götürüblər. Və Peyğəmmə Səsələm sahabələrlə Asifan deyə yeri gəlb çatanda bu Sürbünün Süfiyyən hansı şey Peyğəmmə onu göndərmişdi, yəni Məkkəyə, o Qureyşlərdən xəbər gətirir, yəni Məkkədən gəlir və Məkkələrdən bir xəbər gətirir və deyir ki, ya Rasulullah, Qureyşlər sənin yəni Məkkəyə gəlişiyi eşidirlər, artıqlar xəbərdardırlar vədir onlar Özləri ilə çoxlu caman dəvələr, yəni qoşuna hazırlayırlar və döyüşçülərin dəvələri, ən caman dəvələr və həmçinin arvat uşağıda özlərinə götürüblər, qureşlər ki, döyüş olanda onlar, yəni kişilər arvatda qoyub qaçmasınlar. Yəni ki, bir səbəb deyəni qaçmamağa. Və deyir, onlar deyir, şiş dərisindən pavtarlar qeyiniblər, yəni o cür hazırlaşır o döyüşə sənə qarşı. Və deyir, onlar zeytuva deyilən yeri gəlib çatıblar, artıq, yəni Məkkədən bir yəni miqdar, yəni bir məsafiyyə aranırlar, məyyən qədər yer və orada məsgünlaşıblar və deyirlər ki, Peyğəmbər burdan o tərəfə keçə bilməyəcək, Məhəmməd bu yerdən o tərəfə keçə bilməyəcək və həmsinin deyil, Xalid Xal ibn -i -i valid yəni o vaxt müşriklərin sərkədəsiydi, atlı bir dəstə hazırlayıb, atlı bir dəstə hazırlayıb, böyük bir dəstə v qırao-l-ğamim deyən yerdə səni gözlədilər. Peyğəmbər səsələr üzün çevirə əshablarının və onlardan, yəni Umar rəyini öyrənmək istəyir. Və Peyğəmbər səm deyir ki, gəlin yaxında olan yəni Qurayshə köməyləm tayfalar hücum edək. Hücum edəcəyi qoy onlar, yəni ki Qurayshə desinlər ki, "Bəs bunlar bizə burada əziyyət verirlər, qoyun ömrə versinlər." Lakin Əbu Şəridə rəziyallahu anh deyir: "Ya Rasulullah, Əla tələsən, yəni Məkkədən çıxmağa məqsəd edib ki, Umrə eləyəsən. Umrə eləsən və gəl yolumuza gedək. Yəni, Allahın Beytini ziyarət eləyə qayda. Yəni gəl bu səfərimizdə heç bir qan tökülməsin, yəni döyüş olmasın. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və yəni, Allahın bərəkəti ilə gedək Məkkə tərəfə. Yəni Əbəşin rəyin, Əbəşin sözün fərməsinə edir. Və Peyğəmbər sallallahu M müşriklərin altlığı dəstəsinin onları yaxınlaşdığına eşiləndə ehtiyat üçün, yəni namazın vaxtı gəlir və ehtiyat üçün Peygamber s. s. orda sahabilərlə qorxu namazı qılır qorxu namazı, yəni namazı qorxu namazı kimi qılır yəni qorxu namazında qılmasının qaydaları var keçən dəstəmizə bu axtda xəbər vermişdik və sonra Peygamber s. s. s. yəni getdiyi yolu dəyişir getdiyi yolun istiqamətini dəyişir ki qoyun müşriklərlə üzləşm komandasına üzləşməsin. Və Peyğəmbərsənin bir vadinin içərinə gələndə deyir ki, səni yeyəcən bir yeri qarşı tapır. Deyir ki, bu vadinin üzərində kim var? Yəni bu hündür təpənin üzərindən kim çıxıb o tərəfə düşməyəcəyin baxar. Və vaxtda ənsar, yəni, ənsarlardan, yəni Xəzrac qəbiləsindən bir nəfər, yəni atıyla həmin təpənin üzərindən çıxıb Peyğəmbərsənin deyir ki, kim bu dağın üzərinə çıxıb düşmən üçün baxarsa, Allah taala onun günahlarını və nə israilin günahlarını kim bağışlayar? Və buna da həmin sahabin ailə olur. Yəni Xəzərdən bir nəfər olur. O sahibi buna nail olur. Və sonra bir şüqr eşidirlər ki, peyğəmbər, yəni, öz yolunu dəyişib, yəni gələn yolunu dəyişib və onlar hamısı Məkkəyə qayıdırlar. Onlar hamısı Məkkəyə qayıdırlar. Və sonra qorəşlər eşidirlər ki, peyğəmbər (s.ə.s.) artıq Məkkəyə yaxınlaşmağı üzrədir və o vaxt yenə peyğəmbərsəmi qarşısına çıxırlar ki, onu qarşılasınlar. Və Peyğəmbə s.a.v e, qureşlər e, bəldəx deyən bir yerdə, yəni Məkkə yaxınında bir yerdir, bəldəx deyən bir yerdə qorşunu orada yəni, saxlayırlar və həmsin orada quyular olur, qureşlər gedib həmin quyuları tuturlar ki, müsəmmənlər gəb oradan su içə bilməsinlər. Peyğəmbə s.a.v Hüdaybiyyə deyilən yerə, yaxınlaşanda onun dəvəsi oturur yerə, yəni dəvəsi yol gedəndə onlar Peyğəmbər yani sallallahu aleyhi və dəvəsi oturur yerə. Sahabələr deyirlər ki, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dəvəsi yəni heç bir səbəb olmadan özü, öz özünə oturdu yerə. Çünki dəvə adətən oturmur. Yani yol gedərkən dəvə özünə oturmur. Sahabələr deyirlər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dəvəsi yəni niyə qələ oturdu ki? Yəni heç bir səbəb yoxdur oturmağa. Ve Peyğəmbər sallallahu aleyhi v Bu dəvə belə, oturmayıb. Onu deyir, həmin dəvəni o vaxtı filləri Məkkəyə qoymayan dəvənin endi yolundan qoymur, yəni gedməyə. Yəni ki, Allatala o vaxt ki, fillərlə hücum edirlər, yadırsa Əbrəh adında bir hakimin vaxtında Məkkəyə hücum edirlər, həbəşlər o vaxtı Allatala Məkkə, filləri Məkkəyə gedməyə qoymur. Yəni, quşlar göndərir və quşlar ayağlanda onların üzərində qaynar daşları ataraq həmin fill qoşunu geri qaytarır, Və Peygamber səhəmdir ki, həmin o qoşunu, həmin fil dəstəsini Məkkəyə girməyə qoymayan Allah indi də bizi Məkkəyə girməyə qoymur. Yəni, Allah talıb bunu bizim üçün daha xeyirli görür. Sonra Peygamber səhəmdir ki, nəfsin məlində olan Allaha and olsun ki, onlar deyir, ə, müşiklər, yəni mənə Məkkənin yəni, Allahın o müqəddəs yerlərini uzatmaq üçün nə təklif desələr, mən onu qabil edəcəm. Yəni, fəlməsəm ki, onların nə desələr, təki yəni Məkkənin, yəni Allahın o müqəddəs yerlərin uzatsınlar, mən onların razıyam.